Kostolányi dezső, egy és más az írásról. Munkát kitűnő, talán csak egyet kifogásolnék, néha túlságosan kielégít. Jobb volna, ha kisé éhesen bocsátanál el. Az írást is akkor kell abba hagyni, mint az evést, amikor legjobban esik. Tehát, ahol szükségét látod, húz egyet mást. Hogy mit? mire bajos felelni. A mi mesterségünkben rombolni annyi, mint alkotni. Hiddel nincs nagyobb művészet a törlésnél. Én, ha tőlem függni az iskolában, ezt előbb tanítanám, mint a fogalmazást. Végre az alkotás is ezzel kezdődik. Elhagyunk valamit, ezermillió dolgot, melyet mellékesnek tartunk, és kiemelünk valamit, egyetlen egy dolgot, melyet fontosnak tartunk. Aki tudja, mit nem mondjon, az már fél megig tudja, hogy mit mondjon. Tanítványaimmal először is szöveget olvastatnék. Velsenyre szólítanám őket, hogy bírálgassák, dúlják föl, marcangolják szét. Díjakat tűznék ki azoknak, akik az értelem és érzéskára nélkül ki tudnak belőle hagyni. Nem azt jutalmaznám, aki egy tetszetős jelzőt talál ki, vagy egy kerek mondatot hoz össze, hanem azt, aki kigyomlál egy henye jelzőt, egy sületlen mondatot. Amint így szóról-szóra, mondatról-mondatra haladnák, és írtanók a körülöttünk sötétedő gazt, egyre világosodnék a tájék. Az az érzésünk támadna, mint az ültetvényesnek, aki szeket széjével hasít járhatat a járhatatlan ősertőben. Nem a szavak megbecsülésére oktatnám tanítványaimat elsősorban. Azokból úgyis untig elég van. Arra oktatnám őket, hogy vessék meg az üres és hamis szavakat, mert később csak így becsülhetik azokat a szavakat, melyekbe tartalom és igazság van. Megmagyaráznám nekik, hogy mindig úgy kell írniok, ok, mintha nem volna idejük. Tolkunkon volna a kés, és haláluk előtt csak pár pillanatot kapnának, hogy valjanak legbensőbb titkukról. Megmagyaráznám, hogy mindig úgy kell írniok, ok, mintha helyük se volna, és a körmükre kellene odaszorítaniok ok, életük dióhi történetét. Mág Megmagyaráznám, hogy mindig úgy kell írniok, mintha minden egyes szavukért borsos dítételt fizetnének, akár a sűrgőnözők. Azt tapasztaltam, hogy az izgatott emberek általában jól fogalmaznak. A halára élt a vesztőhelyen ritkán kezd ilyenféle körmondatokba. Van szerencsém kielenteni, hogy nem zárkózhatom el annak megállapításától, hanem többnyire tárgyilagos, nem egyszer ötletes is, és hogy erőszak folytja belé a szót, a dolgok elevennyére tapint azzal a szokványos, de soha el nem csípelhető főkiáltásával, hogy éljen a szabadság. Építse az is, aki papír vagy pénzhégyán kényszerül rövidségre. Még sohasem olvastam egy sürgönyben, hogy valaki a nagy élet csókos lovagjának, vagy új utak bús szent apostolának nevezte volna magát, abból az egyszerű okból, mert ezek a zöldségek helyet foglalnak a papíron, és pénzbe kerülnek a sürgöny hivatalban. Aki kedvesével egy vidéki pályaudvaron akar találkozni, ezt sürgönyzi. Esti gyorsan érkezem, várja kiáratnál. Ez a legszebb líra, csupa szerelem és csók, emellett világos, célra törő is, mint a képe a jó fogalmazásnak. Minden költőnek, regényírónak figyelmébe ajánlom. Természetesen a rövidséget csak a saját kárunkon tanulhatjuk meg. Eleinte nehéz, fájdalmas megcsonkítani önmagunkat. Sajnálod minden sorodat, melyet papírra vetettél. Amikor törölni akarsz, úgy érzed, hogy tulajdon kezedet, újadat kell levágnod. De tévedsz. Nem a kezed az, nem is az újad, csak a zöld, piszkos körmöd. Vágd is le, nem kár érte gyakorlatlanul azt tanácsolom, hogy kezd másokon. Végelő írókat, nagyokat és kicsinyeket egyaránt, és olvasd őket ironnal kezedben. Tóztoljjal megjóslom, nem lesz sok szerencsét. Nála minden szó csodálatos módon a helyén van. Még szószaparításban is tömör, írjíts Iván halálából egy betűt sem húzhatsz. Ez a remek műértéke. Vannak írók, jó írók is, Akiknek szövegéből egy tizedrész hagyható ki. Közbeszúrások is, kitérések, ragyogó részletek, melyek az egészet elhomályosítják. Vannak olyan írók, akiknek könyvéből egy harmadrész, s olyanok is, akiknek könyveiből harmad rész törölhető. Ritkítsd a szöveget, és ámulva eszmész arra, hogy ez mindegyiknek csak használ. Ami jó volt, kitűnő lesz, ami rossz volt, legalábbis tűrhető. Írósi Siheder koromban egy folyóirat szerkesztője átadott nekem valami elbeszélést. Egy előkelő műkedvelő küldte, okvetlenül közölnie kellett. Megkért, hogy fésüljen meg a tíz gépért volt annyi kéziratot, alakítsam át, kedvem szerint hozzam rendbe. Miután elolvastam, mélységesen elszomorodtam. Lapos volt és bárgyú. Legjobb szerettem volna újat írni helyette. Szerkesztőm azonban lelkemre kötötte, hogy lehetőleg ragaszkodjam a szöveghez. Ennél fogva húzni kezdtem. Az első mondat, emlékszem, ez volt. A nap puffat aranykorongja a haldokolva csorgatta kincses vérét az ájult vidékre. Eltűnődtem, hogy mit tehetek-e mondat érdekében. Mindenek előtt kicseréltem a nap nagy betűjét egy szerényebb kis betűvel. De így is ízléstelen volt. Megokolatlanul cifra, tolakodó. Rövidesen rájöttem, hogy itt a napnak semmi esetre sem szabad haldokolni, és vére semmi esetre sem lehet kincses. Kiírtottam ezt a két szót. Akkor bántani kezdett, hogy a napnak puffadt aranykorongja van, és hogy a vidék ájult. Ezeknek a szépségeknek sem kegyelmeztem meg. Most a szövegeképp hangzott. A nap véré csorgatta a vidékre. Egyszerre fülöslegesnek tetszett a vérző nap is, meg a vidék is. A sokat hánytolgatott mondatot ezzel helyettesítettem. Alkonyodott. Majd javításomat megint átjavítottam ilyen formán. Esteledett. Amint tovább olvastam az elbeszélést, láttam a következőkből ez is kitetszik, tehát töröltem az egész első mondatot. Körülbelül hasonló változásokon ment át mindegyik. Végül a tíz oldal egyre zsugorodott. Biztosítalak azonban, hogy tízszer jobb lett. Nem volt tökéletes. Szürke volt és érdektelen, de mégsem volt botrányos. Tökéletes munkát csak úgy végezhettem volna, hogyha minden egyes sorát kihúzom. Címével együtt. Bizonyos írásokat csak így lehet kiavítani. Ilyenkor legfeljebb az író nevét szabad meghagynod. Ezt esetleg ki is lehet nyomtatni, Vastabb betűkkel, a munka nélkül, jeléül annak, hogy az illető csak szereplésre ad számot. Olyan vágy ez, melyet nem teljesíteni utvariatlanság. Pesti hírlap, 1932. november 27-ön.